Unidade 1, teste 1. Repórter: Paulo de Oliveira, Teresa Nunes. Com afavor, o senhor como se chama? Eu, Paulo de Oliveira. De onde é? De Lisboa. E o que faz? Sou engenheiro civil. E a senhora, o que faz? Sou enfermeira. De onde é? Também de Lisboa. E como se chama? Chamo-me Teresa Nunes. Exercício 2. Pode repetir. A senhora como se chama? Chamo-me Teresa Nunes. testo 2 repórter Paulo de Oliveira, Teresa Nunes, António. Faz favor. O senhor como se chama? Eu, Paulo de Oliveira. De onde é? De Lisboa. A quantos anos tem? 47. E o que faz? Eu sou engenheiro civil. Senhora, o que faz? Sou enfermeira. Quantos anos tem? 28. De onde é? Também em Lisboa. E como se chama? Chamo-me Teresa Nunes. E tu, como te chamas? Eu, António. E quantos anos tens? Tenho 16. O que fazes? Sou estudante. Ido e dês de, de Coimbra. Exercício 5. Ossa e repita. 0. Hum. 1. 2. 2. 3 4 5 6 7 8 9 10 Agora 8 e escreve. 6 8 3 2 7 0 5 1 9 10 4 Exercício C até. Ou se e completa. Repórter: Filipe. Quantos anos tens? 16. De onde és? De Cascais. Como te chamas? Filipe. O que fazes? Sou estudante. Repórter: Martins. Como se chama? Paulo Martins. Quantos anos tem? 37. O que faz? Sou arquiteto. De onde é? De Sintra. Agora faça de repórter. Quantos anos tens? 16. Diondiesh, De Degaskais. Como te chamas? Filipe. O que fazes? Sou estudante. Como se chama? Paulo Martins. A quantos anos tem? 37. O que faz? Sou arquiteto. De onde é? De Sintra. Unidade 2, texto 1. Um. Secretária. Paulo de Oliveira. Nome, por favor? Paulo de Oliveira. Ocupação? Engenheiro civil. Idade? 47. Lugar de nascimento? Lisboa. E trabalha aqui em Lisboa? Sim, trabalho. É casado? Não, não sou. Fala inglês? Sim, um pouco. em francês? Não, não falo. É tudo por agora. Muito obrigada. Exercício 3. Ossa e repete. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 30 40 50 60 70 80 90 100 Tens tu dois Rita Eduardo Olá, Eduardo. Rita, olá. Então, que tal a festa? Ótima. Olha, queres uma sandes, uma bebida? Agora não quero. Obrigado. Tens tu três. Lúcia Ricardo Como te chamas? Ricardo. E você? Lúcia. És português? Não sou, não, sou brasileiro. Ah, e o que fazes? Estudo italiano e espanhol. Tens tu quatro. Pedro Nunes. Joana Martins. A senhora o que faz? Sou advogada. E trabalha aqui em Lisboa? Não, trabalho em Sintra. Quer uma bebida? Sim, está bem. Um gin tónico. Isse, sissu, cinco. Ouça e repite. Em inglês. O trabalho é aqui em Lisboa. Exercício 7 ou C. Paulo, Teresa. Olá, Teresa. Paulo, olá. Então, que tal a festa? Ótima. Queres uma sandes? Agora não, obrigada. E uma bebida? Sim, está bem. Um gin tónico. Agora, faça de Paulo. Olá, Teresa. Paulo, olá. Então, que tal a festa? Ótima. Eu quero umas sandes. Agora não, obrigada. E uma bebida? Sim, está bem. Um gin tónico. Exercício 8. Ouça e completa. Sou a Sofia de Melo. Sou de Sintra e tenho 23 anos. Estudo inglês e italiano em Lisboa. Falo francês e espanhol também. E chamo-me Simão Lopes. E sou arquiteto. Tenho 36 anos. Eu trabalho em Lisboa. Meu sotaque ruim, velho. Falo português. É tudo. Eis-rssi 9. O seu e completo. Ana Maria. Nassau. O fastapi não é português? Não sou, não. Ah, é brasileiro. Sou sim. E o que faz? Sou jornalista. Ah, eu também sou. E trabalhar aqui em Lisboa? Sim, trabalho. Eu sou o Nelson. Muito prazer. Eu sou a Ana Maria. Quero uma sandes. Não, obrigado. E uma papita? Sim, claro. Exercício 10. Posso e jogo bingo. 41 37 9 83 51 16 63 7 82. Hum. 29. 60. Unidade 3, texto 1. Maria, Joaquim. Olá, Joaquim. Que tal? Ótimo. E tu, como estás? Estou bem, obrigada. Onde vais? Vou à praia. Queres ir também? Não, hoje estudo. Adeus, Joaquim. Adeus, Maria. Testo 2. Dona Teresa, Sr. João. Bom dia, senhor João. Bom dia, dona Teresa. Então, onde vai? Vou à baixa. E volta ainda de manhã? Não, senhor. Volto à tarde. Até logo, senhor João. Até logo, dona Teresa. Exercício 2. Ouça e repita. É português. Vai à praia? A quantos anos tem? Di onde? É? O senhor come se s shame. Exercício 3. Ouça a pergunta e escolha a resposta. 1. Como estás? 2. Que tal a festa? 3. Acho que ont vai hoje. 4. E quando voltas? 5. O senhor como se chama? 6. O que faz hoje? Tu estu trehes. Dona Laura, Maria. Olá, Maria. Boa tarde, Dona Laura. Os pais estão bons? Estão bem, obrigada. Vão ao Algarve este ano? Não, não vão, não. Vão à Madeira. E quando viajam? Na próxima semana. Teixo 41. Pedro, Doutor Lopes, Rui. Boa noite, Doutor Lopes. Como está? Muito bem, obrigado. E vocês? Ótimos. Amanhã vamos de férias. Ah, sim? E o que fazem hoje à noite? Vamos ao cinema. Então, adeus e boas férias. Obrigado, senhor doutor. Boa noite, senhor doutor. Exercício 5. Ose ich bitte. Como estás? Estou bem. Quando viajam os pais? Viajam na próxima semana. Exercício 9. Ouça o Dr. Nunes. Dona Leonor. Boa tarde, Dona Leonor. Boa tarde, Dr. Nunes. A senhora como está? Bem, obrigada. Amanhã vou de férias. E quando volta? Na próxima semana. Então, adeus e boas férias. Adeus e obrigada, senhor doutor. Agora, faça de Dr. Nunes. Boa tarde, Dona Leonor. Boa tarde, Dr. Nunes. Senhor, como está? Bem, obrigada. Amanhã volto a Verges. E quando volta? Na próxima semana. Então, adeus e boas férias. Adeus e obrigada, senhor doutor. Exercise you dash. Ouça e marque como um sim ou não. Hum. Eu falo português e francês. 2. A dona Teresa é enfermeira. 3. Queres ir à praia? 4. E que tal uma bebida? 5. Amanhã vou de férias. 6. Boa noite, senhor João. 7. À tarde vou ao cinema. 8. Vais à festa hoje à noite? 9. Bom dia, Dona Laura. Onde vai? Vês, eu quero uma sandes. Unidade 4. Texto 1. Dona Laura. Senhor Rodrigues. Ah, que surpresa! Como está, senhor Rodrigues? Estou bem, obrigado. E a senhora? Estou bem, felizmente. Então, que tal está a festa? Bem, está assim-assim, mas o vinho é bom. Texto 2. Rita: Eduardo. O teu colega é italiano? O meu colega não, é francês. E mora em Lisboa? Moro em Coimbra. E ele gosta de Coimbra? Gosta muito. Tens tu três. Doutor Nunes. Doutora Mariana. Doutora Mariana. Que prazer. Ah, eu, Doutor Nunes. Como está? Nada mal. E que tal uma bebida? Um whisky, obrigada. Isso, e irmã. Como está? Minha irmã está muito bem. É médica em Leiria. Exercício 3. 8 e repita. Primeiro. Segundo. Terceiro. Quarto. Quinto. saisto sétimo oitavo nono décimo décimo primeiro vigésimo 21 Agora, ossa e marque com um círculo. 10 70 21 8 90 Quarto. Teixo 4. Maria, João. Que tal um café? Sim, está bem. Queres um cachorro também? Agora não, obrigado. Vamos dançar. Vamos. Teixo 5. Sr. Gonçalves. Doutora Luísa. A senhora é médica? Sou, sim. E o seu marido? O meu marido é arquiteto. Mora em Cascais? Mudámos, sim. Texto 6. António. Pedro. O teu amigo mora em Cascais? Não, mora em Setúbal. E ela gosta de Setúbal? Bem, não gosta muito. O que é que ela faz? É professora. Exercício 5. Ouça e repita. De onde é? E que tal estar feste? Me so vinho é bom. Exercício 6. Ouça e faça perguntas usando vamos. 1. Um. Dançar. Vamos dançar? 2. Trabalhar. Vamos trabalhar. 3. Tomar uma papada. Vamos tomar uma papada. Exercício 8. Ouça e completa. André, Rita. Gostas de casqueis? Sim, gosto muito. Moras aqui em Lisboa? Não, moro em Sintra. E os pais, onde moram? Moram em Sintra também. E gostam de lá morar? Sim, gostamos. Exercício de ouça. Doutora Luísa, Doutor Nunes. O senhor é jornalista? Sou advogado. E a senhora? Sou médica. Moro em Lisboa. Trabalho em Lisboa, mas moro em Cascais. E gosta de Cascais? Gosto muito. Agora a faça de Doutor Nunes. O senhor é jornalista? Sou advogado. E a senhora? Sou médica. Mora em Lisboa? Trabalho em Lisboa, mas moro em Cascais. E gosta de Cascais? Gosto muito. Unidade 5. Exercício 2. Ouça e escolha a resposta. O senhor Costa. Luísa. Chama-se Ah, aqui está. Luísa Pinheiro. Sim, senhor. A quantos anos tem? 23. É de Lisboa? Não, sou de Sintra. E o que faz? Sou secretária. E trabalha aqui em Lisboa ou em Sintra? Trabalho em Cascais. Exercício cinco. Osa. Repórter: António. Chama-se António Ramos? Chama-me sim. É empregado bancário? Sou sim. Mora em Sintra e trabalha em Cascais? Não, senhor. Trabalho em Sintra e moro em Cascais. Ah, Desculpa. Trabalha em Sintra e mora em Cascais. E tem carro? Tenho sim. E vai a Sintra todos os dias? Sim, vou. É tudo. Obrigada. Exercício 9. Ouça e completa. Dona Helena: Bruno. Olá, Bruno. Como estás? Muito bem, obrigado. Onde vais? Vou a Coimbra. Quando voltas? Volto hoje à noite. Senhor João: Paulo. Ana. Olá, Paulo. Olá, Ana. Como estão? Muito bem. Obrigado. Onde vão? Vamos a Coimbra. Quando voltam? Voltamos hoje à noite. Exercício 10. Ouça e identifique. Rosa, Dr. Souza, João Neto, Rui. Eu sou enfermeira no Hospital do Porto. Chamo-me Rosa Antunes. Eu sou o Dr. António de Sousa e sou advogado em Leiria. Sou casado e tenho dois filhos. Eu sou médico em Coimbra. Chamo-me João Neto e esta é a minha mulher, Maria Cristina. Eu sou o Rui e sou estudante na Universidade de Évora. Gosto de ténis e de futebol. Unidade 6. Texto 1. Um. Luís. Rosa. Está lá? É a Rosa. É sim, quem fala? É o Luís. Vais sair hoje à noite? Hoje não, Luís. Vou ficar em casa. Ah, que pena. Então até amanhã. Até amanhã, Luís. Texto 2. Roberto? Bruno. Estou? Quem fala? Roberto? É o Bruno. Vamos almoçar já? Que horas são? São 2 horas. 2 horas. Está bem, vamos. Então até já. No restaurante. Teisto 3. Secretária, engenheiro Gomes. Ribeiro e Companhia, boa tarde. Boa tarde. Daqui fala o engenheiro Gomes. O senhor Ribeiro está? De momento não, senhor engenheiro. Está no Porto. E quando volta? Na quinta-feira à tarde. Então, na sexta de manhã volta tlnã, ou tarde. Exercício 3. Ouça e repita. Trabada. Idaze. casado fazem queres exercício 4 ouça e repita domingo segunda feira terça-feira quarta-feira quinta-feira sexta-feira sábado e século 7 o Ouça... século E faça perguntas usando vamos. 1. Um, sair hoje à noite. Vamos sair hoje à noite? 2. Ficar em casa. Vamos ficar em casa? 3. Almoçar no restaurante. Vamos almoçar no restaurante. Exercício 9. Ouça e complete. "Roza, é engenheiro Gomes. Amanhã de manhã vou estudar inglês em casa. À tarde vou ao cinema. À noite vou tomar uma bebida com o Luís." Amanhã de manhã vou trabalhar. O senhor Ribeiro e eu vamos almoçar às 2 horas. À noite vou ficar em casa.